Gosgarren lan honetan Jon Unai eta Unai arituko dira. Jon Unai 8 txikian eta Xarmangarria zira doinuan kantatzeko lehen puntua auxe duzu. Gasteontzako lanik izango ote da. Azte hoi jarrita hortxe hainbat traba Denok kalera irten ta egin algara Sortu behar dugula beraiei ikara jubilatuko gara lanik egin gabe. <risa> <risa> Nini aizan da baili bili egin gabe, anegin gabe aibaze dotore, lana egin behar dugu piskatxo bat hombre